Бойко зловив себе на думці, що навіть не уявляв, яку кількість звичайних та звичних, на перший погляд, предметів можна при охоті використовувати незапрямим призначенням. Заодно усвідомив, люди планети Земля за весь час існування цивілізації винайшли насправді дуже мало речей, які за бажанням не можна було б застосувати проти самої людини зокрема, які б неможливо було засунути в один із отворів людського тіла. «Ну, досить із тебе!» – голосом утомленого педагога поцікавився Павло Шалига. «Чи ще пару таємниць слідства розкрити?» Максимові дуже хотілося, аби його зовнішній спокій не здавався надто штучним, а Шалига з середою, своєю чергою, ніяк не могли дотумкати, чому в погляді та взагалі в усій поведінці їхнього полоненого помічається неочікуваний переляк, а неприхована цікавість. Не розумію, чого нашу міліцію лають за відсутність професіоналізму, якомога бадьоріше відповів Бойко. З таким арсеналом, як оце у вас, убивство Кеннеді, «Розкритий запросто, не те, що принцеси Діани. А міцні горішки не тільки в американському кіно бувають, мать його за ногу», зробив Шалига невтішний для себе висновок. «Ти думав, – відповів він у тон полоненому. до цього скоро теж дійде. Ми тут, нерозкриті злочини ХХ століття, – «За двадцять години розкриваємо. Скажи, середа!» Капітан мовчки кивнув. «Ну, а поки що бойку. Мене особисто цікавить свіженький злочин, початку двадцять першого століття, який нібито був скоєний у Києві минулого вівторка». Знову наблизившись до Максима, Шалига нахилився над ним, очі дивилися в очі. Куди ж то жіночий труп зі скверика дівся? Той, про який ти в своїй газетці цілу епопею написав? Вірніше, кого ви там під виглядом трупа на землю поклали? Кому за 50 баксів голову томатним соком залили? Хто свого пальця врізав, аби натуральної крові капнути? Бачиш? Я все знаю. Масовики-затійники довбані. Він справді все знає. Стрельнуло в Максимовій голові. Холодний під, зрадницький тік по обличчю. Але чи вірить цей шалига сам у те, що зараз каже? Були б докази та свідки так довго? Не вошкався б, не розповідав би, Кротку історію виникнення міліцейських тортур І відразу витяг би всі тузи з рукавів Знати-то таке, головне довести Дуже цікава історія Вичував із себе Бойко Це ви хочете згодувати громадськості? Самі облажалися, а тепер Заткнись і слухай мене Рявкнув Шалига, якому вже почали набридати ці ігрища. У нас, знаєш, як буває, мента тобі ще простять, мусора ніколи в житті. І ти особисто, Максим Бойко, нас усіх у смітті виваляв. Мене он, середу, начальника мого, коротше, всіх. Тому зараз, поки не почалося, ти напишеш всю цю історію на пепірці, Ще й підпишешся. А коли почнеться, вихопилися у полоненого. Теж напишеш, тільки вже після того, як закінчиться не раніше. Причому писати будеш, наче радянський партизан, який здійснює останній у своєму партизанському житті подвиг, долаючи шалений нелюдський біль у всьому тілі. Я злякався признався Максим після короткої паузи. Дивно. Прозвучало це так, що майор Шалига полоненому не повірив. Це ти ще не лякався, відповів він. Не доводь до гріха, синку. Єй-богу, не доводь. Максим зробив спробу хоч якось дати про себе знати зовнішньому світові. Я можу подзвонити комусь. Адвокату? Призирило, запитав Шалига. «Це не з нашого кіна. Хіба в Україні затриманий не має права на один телефонний дзвінок?» «Затриманий має», погодився Шалига. «Тільки не у твоєму випадку. Офіційно тебе ніхто не затримував. Отже, синку, відомостей про тебе, що такий собі Бойко Максим десь сидить, теж нема. Признаєшся?» Оформимо твоє затримання офіційно. Адвокату позвониш, жінці подзвониш, аби запасні шкарпетки несла. А я тобі сам особисто піцу замовлю. Навіть коньяку дам, не скоро ж потім знадобиться. Ну, як? Максим заплющив очі. Часу на роздуми не було, та й думки купи не трималися. Але щойно він переконався, правильності своїх підозр нічого в шалиги нема, тисне, лякає, на понт бере. Значить, є поки що тільки його слово проти слова бойка, якого, до речі, полоненний ще не сказав. Він, розплющив очі, зустрівся поглядом зі своїм учителем, Згадав, як у школі директор залишив усіх після уроків і три години намагався дізнатися, хто написав про нього матюкливого віржика на стінці шкільної вбиральні. Згадав також, що ані колективні, ані індивідуальні бесіди в сусідньому класі не допомогли, однокласники стояли один за одного на смерть. «Не знаю». Як вам удалося придумати таке дивне пояснення історії зі зниклим трупом, промовив Максим? Тільки кримінальної справи у вас нема. Бо немає трупа. Ви його не знайшли. Нема тіла, нема діла. Правильно? Ну, а раз нема справи, значить нема підстав звинувачувати когось у її фальсифікації. Нема. Чого фальсифікувати? Правильно? Шалиго мовчав. Мовчав і середа. Обоє, не зрозуміли. Журналюга читає їхні думки і робить ті висновки, яких вони обоє боялися.